Дякую, що звалився, відповів я. Знатимеш тепер, що під прицілом ходив. Чи ти хотів, як страус, голову в пісок і не страшно, бо не бачу? Зеник був украй схвильований, почутим і думав, що тепер буде. Не знаю, сказав я. Швидше за все, гадаю, ваш Васюха тепер кудись подінеться і ви його більше не побачите але про всякий випадок треба терміново все розповісти Петрові, а він уже вирішить, що й до чого. Я б казав, зупиняйте роботу і печемо воронгой. Ви до Петра, а я додому. Більше тут не маю що робити, і так ледве видерся. У хаті знайшлося відро води, і я мусив на швидку руч хоч якось привести себе у належний вигляд. «Зенеку», – сказав я, – Залиш мені газового, хоч до Оренгоя. Будь ласка. Ну, сам бачиш, які справи. Хотілося б живим здоровим додому дістатися. Знаєш що, друже, я тепер з ним взагалі ніяких справ не хочу мати. Ось що, давай так. Ти його собі забирай назовсім. Я його і бачити не хочу. Ну, в разі чого скажу, що ти украв. Ось тобі, він поліз до рюкзака, щоб ти на мене не ображався за негостинність. Твоя половина – тридцять баксів, а все віддати не можу. Дуже накладно. І взагалі, ми ще доки зберемося, роботу згорнемо. Зараз за двадцять хвилин автобус на Оренго їхатиме. Якщо поквапишся, то встигнеш. Тобі швидше треба. Я не сперечався. А зеник, мився, перебирався та складав сумку, напружених шкріб потилицю. Схоже, доведеться нам взагалі звідси забиратися, сказав він. Ну, його до біса такі заробітки. Я дістався до Оренгоя без пригод. Настрій моїх земляків був геть зіпсований. Мабуть, вони так до кінця й не повірили моїм байкам, але те, що я розповідав, вражало. Напевно, вони і зараз ще сиділи там, украй спантиличені, і радилися, як правильно вчинити. Літак до Києва сьогодні вже не летів. Був тільки до Москви. І я взяв квиток. Ночувати тут мені аж ніяк не виходило. Кращим здавалося перебути ніч у якомусь з московських аеропортів, а назавтра спокійно вилетіти додому. Залишалося ще три години, і я, аби не стерчати в аеропорту, пішов у місто. А чого вдалося досягти цією подорожжю? В голові усе перемішалося. Розмірковувати на цю тему я не міг. Це зробить Світлана, яку я побачу найближчим часом. Обов'язково побачу. Нехай вона зробить ще одну спробу. Не викликало сумнівів одне. Я торкнувся таємниці. Торкнувся істини з якогось боку. Можливо, це прикрий збіг. Те, що інша зовсім чужа, непотрібна мені таємниця, уклинилася сюди і завадила з'ясувати все достеменно. А тепер уже шлях туди був відрізаний. Більше нічого дізнатися не вдасться. Чи вистачить того, що є? І раптом на мить я уявив, що коли повернуся додому, не буде вже ніякого чорного пса, ніякої містики та жахів, що все пропаде, забудеться, наче страшний сон. Я не знав, чи варто сподіватися на таке. Я зайшов у перше ліпше кафе, взяв каву з бутербродами, плануючи перебути тут до самого літака. Але думки про те, що чекатиме на мене після повернення, несподівано міцно оволоділи мною. До відльоту залишалося ще три години. Я знав, що більше сюди не повернуся і не міг викинути їх коту під хвіст. До того ж кава була, наче б помиї, а бутерброди черстві. Мене муляла ще одна обставина. Я згадав це несподівано. Слід мішки шамана залишився й десь тут, у самому Уренгої, адже близько року тому, за свідченням Прохорівни, хтось хотів його отруїти. І привозили його саме сюди, до Оренгоя, в одну з лікарень. А що як саме тут мені вдасться дізнатися про щось нове та цінне? Три години. Я зловив таксі і відразу помчав по лікарнях. У приймальному покої районної довго гортали журнали, але такого пацієнта, як Михайло Іванович Хаврюков, близько року тому в жодному списку не було. Я відразу ж поїхав до міської, і тут мені пощастило. Його дані відшукали. Мішку шамана у березні минулого року госпіталізували у хірургічне відділення цієї лікарні. Піднявшись на третій поверх, де воно розміщувалося, Ян назвався його єдиним небожем, що приїхав здалеку і попросив медсестру з'ясувати, у кого з лікарів я міг би розпитати про свого дядька. Виявляється, його пам'ятали. Мене направили до ординаторської і порекомендували звернутися до лікаря Ажгібесова Валентина Сергійовича. Я постукав і відчинив двері. Він був сам і, скинувши халат, застібав сорочку. Невисокий, вусатий, з ледве вираженими східними рисами обличчя. «Пробачте», – сказав я, – «Валентин Сергійович?» «Так. Чим можу?» «Я родич вашого колишнього пацієнта. Приїхав здалеку. Не могли б ви приділити мені трохи часу?» «Ой, рідний мій, часу немає ні грама, повіриш. За дві години чергування починається, а я тільки операційної І біжу на обід. У роті ще макової росинки немав, віриш? А ти кажеш – часу». Він зашнуровував черевики. «Як прізвище?» «Хаврюков», – сказав я. «Михайло Іванович Хаврюков. 36-го року народження». «Не знаю такого. Коли лежав?» «Рік тому», – відповів я. «О, родной мой! Рік тому? Я що, тобі комп'ютер? Приходь завтра. Підеш у реєстратуру, там знайдуть його картку». В ній все зафіксовано. А я картку як гляну, то відразу і пацієнта згадаю. А так, вибач, не можу. І звіні, родной. Він уже вибігав з ординаторською, запрошуючи мене. «Лікарю», – сказав я. «Пробачте мені, давайте так».